Boa tarde é un saúdo dende con barro Imos lembrar hoxe dos feitos Por un lado, a chegada da radio a Galicia E por outro, o desastre do prestix Vai facer a xinha 90 anos No mes de xaneiro de 1933 A empresa Unión Radio instala en Santiago de Compostela A primeira emisora de radio de Galicia O oftalmólogo coruñés xerónimo Sal Lence foi un dos principais promotores da utilización da radiodifusión en Galicia para lograr objetivos políticos e sociais. O xornal El Compostelano informa da intervención do doutor o 3 de febreiro na emisora. El viernes pronunciou a súa anunciada conferencia en la estación emisora Unión Radio Galicia, en Compostela, el ilustre doctor Sal Lence de la Coruña, que se expresó en gallego, como hace siempre que hablan público, por pertenecer al partido galleguista. Logo recolle en castelán a súa intervención. o Oxe o máis remoto campesinho da máis remota aldea tenga posibilidade, mediante un aparato receptor, de recoller na súa antena noticias diarias de todo canto de interese poido ocorrer no mundo. Como xa, por fortuna, temos unha central galega radioemisora, por ela deben desfilar, unha vez por semana, en ciclo de conferencias de divulgación, as persoas máis representativas da cultura do noso país, para facer chegar aos máis apartados recunchos da región aquelas sugestións que estimasen útiles o coñecemento do noso povo. Pois ben, continuando coa radio o álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega É unha colección digital de biografías de galegos disponible en internet que votou a andar en xaneiro de 2020, incluindo e ampliando os contidos de doutras coleccións xa publicadas anteriormente polo propio Consello da Cultura Galega. Pois ben, acaba de ser incorporado a esta colección digital que repasa a vida e obra de persueiros galegos que destacaron no ámbito da sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa, o Orensán Alejandro Manuel Raimundes Fernández nado en 1906 e fallecido en Inglaterra no 1968 e que fora o impulsor e responsable das emisións en galego da BBC de Londres Raimundes trasladouse a Barcelona no ano 1935 onde foi nomeado Catedrático de Estudos Superiores de Xeografía na Escola de Altos Estudos Mercantís e durante a Guerra Civil Só se sabe que tivo que fuxir a Francia, permanecendo nun campo de refugiados de onde se iría grazas as xestións dun pastor protestante o que coñeceran ourense e que daquela vivía en Gran Bretaña. E no Reino Unido, onde en maio de 1939, Alexandre Raimundes comeza a facer as xestións necesarias para emigrar a México como profesor, pero xordelle a oportunidade de incorporarse ao servicio para España que a BBC ía inaugurar en xunho. Desde 1941 desenvolve as tarefas de redactor da sección española e radia o día a día da Segunda Guerra Mundial co funcionario da Generalitat de Cataluña Josep Malle. E o remate da guerra cando ambos impulsan os programas en catalán, galego e vasco que se emitiron en antena entre os anos 1947 e 1956. Dos cales, Alexandre Raimundes foi o redactor encargado, mantivo unha fluida correspondencia coa intelectualidade galega participante tanto nas emisións galegas como nas españolas, segundo apunta Alfonso Vázquez Monchardín. De feito, as súas cartas aparecen nos epistolarios de Ramón Villarponte, Ricardo Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Otero Pedraio, Florentino Coevillas, Filieira Valverde ou García Sabel, entre outros. Nas emisións radiofónicas da BBC de Londres emitíronse no 1951 tres conferencias. Ramón Villarponte falou sobre Curros Enríquez, o poeta da liberdade, Celso Emilio Ferreiro sobre Curros Enriquez en Londres e houve ou outra conferencia de Florentino López Coevillas. O 23 de Xaneiro de 1956, os sons da Muñeira de Cartelle despiden o que sería o primeiro programa estable en lingua galega no mundo da radiodifusión con 83 programas. No Servizo Público de Radiotelevisión Británica, operaba co pseudónimo de Xavier Fernández e foi presentador encargándose frecuentemente da lectura dos textos que se enviaban desde Galicia. A Real Academia Galega conserva nos seus archivos máis de 80 guións daquel Galician Program que achegou tamén a Galicia voces vetadas no país ata que en 1956 as presións da ditadura franquista lograron botar o ferrollo supuxo como dixen a primeira programación radiofónica estable en idioma galego Raimundez xubilase da BBC con problemas de saúde en 1963 e logo dunha longa enfermidade falece o 1 de outubro de 1968 o seu resto repousan no cemiterio de Torquay baixo unha inscripción que di Alejandro Manuel Raimundez inda que longe da súa terra O espírito está sempre nela, sempre en Galicia. A parte desta experiencia de radio en galego, houbo outras importantes na Galiza do exterior. O 3 de setembro de 1950 comeza a emitirse dende os estudios de Radio Carbe de Montevideo o programa dominical en galego Sempre en Galicia. Vos días, galegos, aquí sempre en Galicia, Audición radial o servicio do povo galego que todos os domingos ás nove e media da mañá transmite a onda amiga de Radio Carbe de Montevideo. O director do programa era Manuel Meilán Martínez. No 1954, en Buenos Aires, no mes de xuño, aparece a revista Galicia Emigrante por iniciativa de Luis Eoane, director e autor de todas as portadas, E o 10 de outubro, co mesmo nome de Galicia emigrante, comeza a transmitirse dende Radio Libertad de Buenos Aires unha audición radiofónica dominical que permanecerá ata xullo de 1971. Dirixíana Luis Eoane e Xosé Antonio Fernández. O programa, por imperativos da lexislación argentina, debía incluir algúns espazos en castelán. O 16 de abril de 1958 comeza a transmitirse o Mirador Bibliográfico Galego por Radio Argentina. Cada semana comentaba súa obra ou un feito relevante relacionado coa literatura galega. Ramón Luis Chao ingresa no 1960 na Radio Francesa como comentarista musical e logo dirixe as emisións en galego de Radio París. Celso Emilio Ferreiro marcha a Venezuela no 1966, onde se encargará da concepción do periódico quincenal Irmandade, da emisión semanal de radio Sempre en Galicia e da dirección da Escola Castelao de Primeiro Ensino. A partir do 25 de abril de no 1974, a UPEG apoia o espazo radiofónico Os meus amigos da Galiza, emitido dende Radio Clube de Porto, en Portugal, dirixido todos os xoves por Margarita Ledo Andión. Hai que ter en conta que, mentras tanto, na Galiza no interior, no 1969, Asociación Cultural de Vigo inaugura espazos en galego en Radio Popular e en la voz de Vigo, pero teñen que ser traducidos ao castelán antes da súa emisión para serem autorizados polos delegados locais de información e turismo. Por outra parte, estamos xa no 20 aniversario do afundimento do Prestige e da posterior reacción social de protesta ante a súa xestión política. O grupo de teatro Xévere retoma representacións da obra Nevermore con cinco pases que, ademais, coinciden coas datas claves do aniversario. Así, pode verse no Auditorio de Galicia de Santiago, os días 11, eh, hoxe 12 e mañá 13 de novembro, aniversario do día que o barco enviou o primeiro sinal de socorro, no Auditorio de Vimianzo, o 19 de novembro, aniversario do afundimento do buque, e tamén o 28 de decembro no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, coincidindo co aniversario do Velorio do mar que rematou na praia do Orzán e tamén co falecemento de man en, en camelle. A obra xira ao redor do afundimento do petroleiro e recupera a memoria de todas as persoas que se movilizaron para defender o noso mar e a nosa dignidade como povo. En escena, seis grandes actores, Manuel Cortés, Borja Fernández, Mónica García, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo e Arancha Villar dan corpo a voz e testemunhas da tragedia medioambiental autoridades políticas e portuarias mariñeiros que participaron no intento de rescate do barco os operarios da torre de control de Fisterra os portavoces políticos da xunta e do goberno da nación e que ademais producen en directo todos os efectos honores que dan un realismo aínda maior a eses trágicos sucesos como helicópteros de rescate marítimo, buques, sirenas dos remolcadores hasta telecomunicacións entre a torre e, e os buques e xa para rematar, o sábado pasado actou aquí no náutico de San Vicente do Mar Antonio Zambuxo Eh, cantor nado en Benxa en 1975 é un músico portugués que dende neno está familiarizado coa música lentexana comezou de moi novo a estudar instrumentos musicais como o clarinete e a guitarra e dixo un día que despois de ouvir a cantar a João Hilberto aos 16 anos de idade pasou a querer cantar como a él é un cantor que con frecuencia sobe aos escenarios aquí na Galiza Muxía que estaba tamén con el no Náutico ou con José Manuel Budiño eh, Paulo Silva ou con Sergio Tanos con el vos deixo que teñan un bo día deitar e eu vou vendo a minha rua a ver o passado Dona Amélia morreu Amadeu desanimou um dia quis ver o céu benzeu-se com o e Da minha rua eu vejo ao longe o catavento do céu. E o galo gica ao sabor do vento que vira com a maré. Gira pelo próprio pé contra o tempo que gira do longe da pauta do céu. O gato fugiu da pão O padre deixou-se ficar E o café mudou de novo E eu vou ver com a minha dor A passado Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Eu quis -se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua eu vejo ao longe O cato da vento do acerto E o galo fica ao sabor do vento fazer apelo o próprio pé contra o tempo fugindo o relógio da toda ação. Maria foi ver o mar a mãe disse cautelio. não ouviu que isto casar se um dia quiser voltar estar a janela a ver da minha rua a ver passar